Baila, telefonaren bestaldean, lakasita gaztetxeko okide den Joseba Daukago, garratxaldean, Joseba? Garratxaldean. E, Eta bueno, gaurkoan, esaten genuen, jaion, festaren inguruan hitzein behar dugula eta ba, ez gaude bakarrike eskualdeko entzule entzat hitz egiten edari, beraiek bai esagutuko dudela pixka gehiago zer den jaion hau, gainea ortengoa margarrena izango dela, baina beste guztientzako, eskatuko dizut e, ba, pixka bat, asaltzea, zer da jaion? Bueno, ba, jaion, hastaiko urtero egiten egun jaialdi bat da, baina, bueno, berez da kale, kale, kale okupazio animatu bat, eh non dago gazteon espazioa eta kalean ematzea bat. eta beste aldarrika bai artean ere pues eh sozial eta da arazo guztietatik ere aldarikatzen dugula mm -hmm. da arazo konpunbia bilateko nahia namoz horretaz gain eh, nolabait Gasteizaren urte urrena ospatzen da ere bai aurtengo jaiona 10amgarrena izango da Eta horietako batean e, okupatu zen e, gaztetxea, ez da, hirungo gaztetxea? Bai, bire, ba ja, e, uste du, sostri dela, ja, e, biharen jaionan zela, ba, hori nakabuan gaztetxa okupatu zela. Eta, bai, bai, lakasita zela ezagutzen deguna, jaion batean bitarte sakzitzen, bai. E, kale okupazio hau, e, kamioi baten bitartez egiten da eta gainean di joan e, musika talde baten bitartez hau e, irungo alde zarretik, Mosku plazatik, e, gaztetxeraino e, ba, egiten den ibilbide batean nolako momentuak bizitzen dira hor e, azaldu badaitezke. Ba, pff, imagina ez pues paseo kolon, irungo artikunetik, e, kamioi bat musika hakin, jaikiro hakin Da den momentu oso na, eta ta oso divertigarria. Ja. Eh, hemeni ganimatzen dugu guztiei animatze egonez bada juteko eta egon bada, pues jaingo du no la dena eta fibra dula, baina bueno, animatzen dugu guztioi juktea, sat bizitzen dena kristona era. eta esaten zenuen, e, ba, hainbat urteetan aldarrikapen desberrinak egon direla, eh, segurazki den eta setzea etzea gogoratuko, baina acaso batzuetaz, batzuetaz bai, igual aipatzen al dizkiguzu. Bai, bueno, e, urtero kutsu aldarrikatiboa zartzen xa, diogu, beste aztoan artean, pues, etxe izitzen arazoa e, salatu eta etxe izitzen duin ezateko aldarria jabet dugu gainean, e, gero, bo, izan dire, e, desberdinakoa ena bat batentzu pixkatu da, baina, bueno, basicamente aldarria handiena da, kalera animazioa eta gazteok, E, bizitzeko eta e, aurrera gozak aurrela amateko aldarria dela. Hmm. Aurtengoa azken, e, bueno, aurtengoa eta orokorrean nola baite gaztetxeak alera ateratzea izaten du helburu, aurtengoan e, amar e, amarr urte betetzen dituela jaion berak, nola baite gune simboliko okeratu dira, e, amar aldarrik apen e, ateratzeko, ez da? Bai, argirago pues, jaion asuzenetik Eragile desberreinat parte hartu dutela jaionen, eta beraian aldarri araman izan dutela jaionen bidez. Eta urten ere, pues amarr urte izan da, pues e, alako amarr, simbolikoki, amarr, aldarri desberrein hartu ditugu. E, amarr eragile, edo beste askoren artean, pues aurrelea da mateko. Pues batzuen artean eragile desberreinat ditugu, pues adibidez, hartzatean e, altkako taldea edo irungo bergune feminista, Eh, esagi gero ere estos de Osasunso taldeare bere aldarri izango du eta puntu ezberreinetan pues lan egiten duen eremuan dela aldarria del aldarrika e, nabarituko da. Eh salatuz ba puntu beltz horiek ze, ze izaten dute gure gure bizitzan edo, eta eta beraien eremuan ze Aldarrikapenak beraz eta askotan esaten da. Aldarrikapena eta festa eh, nola baitu estartzen direla. Esan dezakegu jaionen kasuan, festa gaientzen dela, ez? Bai, nah, argiago aldarria bai baina festa, festa giroan beti ere. E, Onda pasatzea da eta aldarria bai baina ono pasatzea denez elburua daizki pasatu behar aldarik atzen ere, ozak e, gure helburu ondo pasatzea. Hmm. Larun bat honetan izango da beraz e, jaion, apirillak hogeiarekin, eta azalduko dizkigu zu pixkate xeetazunak, ze talde egonen diren, eta ze dutegia e, izango den? Bai, ba, zesta Moskutik mus, e, irungo musku plazatik hasiko da, bosterritan, e, kamia martxan jarriko da, e, taldea izango dugu, Desoniz talde mitikoaren bertxioak egingo ditu, irugikoa marka izan zen talde mitiko, punk mitiko bat. Eta e, gaztetxera nio grai emusiak egin jungo gara martxan. E, izango dire e, geldialdi aldi paretxo bat, e, San Juanen eta Luis Mariano eta sopresatxo batzuk ere gorde ditugu horretarako. Gero ben gaztetxea irizterakoan, bat matxan hasiko dire e, urrengo kontzertuak beste ba izango dire, e, eldezualdez matxo, taldea izango da, inor ere honi ere izango da, murrun kafein ere izango da bertan, eta nola ez, e, jarri dugu gure, gure inguruko talde mitikoak apurtu taldea, pum, talde mitikoa izango du gure artean ere. Eta bukatzeko jaia, ba, dilego e, e, musika pintzatzen izan gara e, az, azkeneko orduak arte. <hum> Beraz, e, bukatzeko azken e, gonbidapen bat, e, bai eskualdeko entzule eta bai Euskal Herri osoko entzulentzako zergatik etorri jaionera? Zergatik etorri, ba... Pena <tien> merezik ulako, ez bada tortzen da mutuko delako. Itse ditemadu galetzen maion horreti, zer nola pasurun, edo, edo zer den, edo, edo zelan, ba, ezango du kristona dela, eta ez bada jonda da mutuko delako. Osa, <tien> de <ziulako> ya hazi ezala pentsatzen, arun batean, moztorita, mozku negoteaz, kristona e, ezango da eta. Os handi joheba mi esker gaurkoan gurekin izateagatik eta Jaionen inguruan aritzeagatik eta ondo pasa larumatiean. Vale va. Ba, venga, a